Племінниця до училища вступала Ну і що? Ну і не вступила Лиха на нього дарка страх На гарматну А він тут до чого? Ти що, з дуба впала? Чи вчора з пальми злізла? Усі знають Кожен, хто вступає Дає йому в лапу Гроші чи щось інше але кожен. Зрозуміла? Усі 150 студентів не може бути. І як не 150, то 120 точно. А він не вдавиться. Не турбуйся. Проковтне. Вікторія, ти вибач мою наївність. Я просто якось не стикалася із цим досі. Нічого, поживеш, побачиш. У тебе теж є родичі, знайомі. От наступного літа і почнеться. Допоможіть, побалакайте з ким потрібно, а ми вже в боргу не залишимося. Поки подруги пліткували, прийшли студенти. Цього разу Вовочка із своєю черговою пасією. Неля, маленька, назріст, тоненька першокурсниця, ледве сягала своєму кавалеру до грудей. Софія пожартувала. Ох і смаку тебе, Вовчику! Як тільки бачу в училищі найменшу дівчину, одразу знаю, що це твоя. Ти ліліпутку не пробував знайти. А це було б найкраще, бо неря таки зависока. А якби дюймовочку? Оптимальний варіант. І я б її у кишені носив. Вікторія почала одягатися. Вовочка і Неля також вирішили не затягувати візит. Софія залишилася разом з Наталочкою у теплій, затишній кімнаті. Товстий килим на підлозі та важкі штори на вікнах не пропускали холоду. Докинула в грубку брикету, увімкнула телевізор і вмостилася в кріслі з ногами. Поглянула на порожній фатель по той бік журнального столика – як добре було б, аби цими зимовими вечорами до неї приходив Арсен. Їм ніколи не бувало нудно вдвох. Отак От сидіти б, схиливши голову йому на плече, і слухати мову ніжних теплих рук. Згадка про його руки цього разу обпекла болем не тільки серце, Ай жаром облила груди. З того квітневого вечора жоден чоловік не торкався їх. Розпач вуст Віталія Олексєвича й Черевадькові виляски по стегнах не бралися до рахунку. Це не викликало в ній ані зойку, ні спалаху. Але ж зрадливе тіло скоро запросить свого. Арсен розбудив у ній жінку, і ця нова істота мусить збороти той летергічний сон, в який ввергла її непоправна втрата. Розділ восьмий Наприкінці грудня Софія отримала від Степана телеграму. «Чекаю в Ленінграді», Подробиці Микола. Цілую, Степан. Не забарився і Микола з подробицями. Софія Андріївна. Степан Филимонович замовив для вас квиток до Ленінграда. Я відвезу до поїзда, збирайтеся. На роботі про все домовлено. Директор у курсі. Часу залишалося не так вже й багато. За три дні мусила зібратись.